воно майже завжди було зв'язане з процесами розвитку держави як такої і відбивало, як правило, потреби держави і етапи її самоусвідомлення. Так повість «Врем'янних літ» постала на державне замовлення, хоч творили її члени Никін, Нестор, Сильвестр і відбивала той етап нашого державотворення – коли в ньому домінували самодержавні форми. Київський літопис, натомість, відбиває стан феодального роздроблення Київської Русі. Галицько-Волинський літопис був державним Галицько-Волинського князівства чи королівства. Західноруські літописи вийшли з лона литовсько-українсько-білоруської держави Великого князівства Литовського. Неважко помітити, що із занепадом держави літописи стають дрібніші, короткослівніші, зводячись до локальних записок, а з піднесенням державотворення стають розлогіші, солідніші і набувають значення загальнонаціональних дієписів. Не дивно відтак, що найвизначніші зразки козацького літописання з'являються в кінці 17-го, першої чверті 18-го століття. Це був час звершення організації козацької держави як такої і час перших загроз для її життєдіяльності, зв'язаних з імперіалістичною експансією Петра І. Козацькі літописи пише Дмитро Багалій, з'явилися саме тоді, коли козацтво в державному, національному, релігійному та соціальному житті українського народу почало відігравати роль Багалій, нарис української історіографії, ⁇ Джерелознавство Київ 1925 ⁇ випуск 2 сторінка 1. Загалом же літописання було акцією творення власної історії та національного самоусвідомлення. Теофан Прокопович у своєму викладі про історію в риториці філософські твори Київ 1979, том 1, сторінка 148, недаремно цитує Цицерона «Історія – це свідок часів». Світлої істини, пам'ять минулого, вчителька життя, вісник старовини. Праця ж літописця, отже, робить її безсмертною. Мета історії, пише Прокопович, приносить користь. Але користь таку, очевидно, що ми з чужих прикладів, так як з власного досвіду знали, що слід робити, а що робити. Уникати. Визначення вельми цікаве, бо історія тут бачиться, як умудрення народу через самоуправління. На підкріплення цього Прокопович цитує Лукіана «Візьми до уваги ще й таке призначення історії, як правильно передано нащадкам пам'ять про події, а так само слава якогось мужа, здобути його прекрасними вчинками. Додамо до цього, і пам'ять про мужів, учинки яких ішли на шкоду своєму народові, тобто фіксація і негативного історичного досвіду. Мислитель просторо цитує також Діодора Сецелійського, який писав, все-таки ми бажаємо охопити в пам'яті цілі сторіччя бачити виникнення розквіт і занепад великих імперій, докладно пізнати причини приватного і громадського лиха та у всякій важливій і великій справі, що розгортається перед нами, або на певній відстані від нас, мати певний досвід і ніколи не втратити його. Усі ці викладки – зробити потрібно для того, щоб усвідомити ще одну істину. Козацьке літописання не було актом стихійного творення, а мало під собою теоретичну базу і засновки, викладені по точасних риториках, у яких докладно розглядалися історіографічні принципи. Аналіз цих принципів та засад українських літописців неодмінно приводять нас до думки, що літописці своє мистецтво творення історії пізнавали в сінах Київської академії, а вже потім практично цей акт здійснювали, досить послідовно тих принципів дотримуючись. Саме на цих принципах і творилися, називемо їх так, Поважні літописи. Першою із таких поважних літописів була хроніка Теодосія Сафроновича, колишній викладач Київської колегії та її ректор, і гумен Київського золотоверхого монастиря. Сафронович у 1672 році склав компіляцію, яка здобула назву Хроніка із літописців стародавніх, із святого Нестара Печерського та інших, також із хронік польських про Русію, звідки Русь почалася, і про перших князів русських, і подальших князів, що по них наступали, і про їхні справи. Звернімо увагу на рік, у який твір було написано. «Рік падіння Гетьмана» Дем'яна Многорічного і загетмінування Івана Самойловича, тобто це був час остаточного закріплення після події з Іваном Бруховецьким на Леобережжі козацької партії російської орієнтації. За Івана Самойловича вона здобула цілком стабільне становище. Твір Сафроновича оповідає про Київську Русь до кінця XIII століття за іпатівським зводом, при чому літописець вибирає факти, що стосуються історії української землі, тим самим зв'язуючи ту історію з історією, власне, українською. Як пише Михайло Марченко, Сафонович зв'язав стародавню історію Русі з пізнішою українською, і намагався розкрити ряд сторін історичну розвитку у взаємному зв'язку стародавнього з новішим аж до його сучасності до другої половини XVII століття. Марченко, українська історіографія, Київ, 1959 рік, сторінка 58 Тенденція ця в українській традиції не нова, вона фіксується проздовж xvi 18 століть і постійно українськими книжниками підкреслюється. Сафонович говорить про потребу для того, хто родився в православній вірі, знати про свою батьківщину і іншим, що питатимуть сказати – бо людей, що не знають свого роду, вважають за дурних. Возняк історія української літератури Львів 1921 рік том 2 сторінка 309. Визначення більш як цікаве, бо свідчить про свідомість своєї позиції і про прагнення поширювати в народі історичне знання про рідну землю. Для Сафоновича історія Галицької землі так само важлива, як історія Київщини і Волині. Друга частина хроніки – це збірка історичних оповідань. Власне, історія України викладена у зв'язку з історією російських та білоруських земель, чим автор ніби уґрунтовує російську орієнтацію своїх сучасників-гетьманів. Говорить Сафонович і про спільне походження росіян та українців, але ця ідея не є провідною в його творі. Вона тільки раз накреслена, загалом же головний інтерес хроніста – це минуле рідного народу та його інтереси, а не того, хто над ним панує. Як це було – пізнішому за часом постання синопсисі. Те, що хроніка Сафоновича здобула поширення у списках, свідчить, що вона складалася не з індивідуальної спонуки, а при сприянні тодішніх українських політиків. А, можливо, писалася і на замовлення. Важко сьогодні визначити, чи це замовлення йшло від Многогорішного чи вже від Самойловича. Зрештою, позиція обох мало різнилася, адже в основі своїй була проросійською, хоч виразно автономічною. Другий із таких офіційних літописів був так званий літопис Самовиця, який згодом був поширений в ряді списків а вперше надрукований Осипом Бодянським чтення в Московському обществі історії і древності російських, год II, номера 1-й, 2 Заголовок Літопис мав такий. Літопис самовиця про війни Богдана Хмельницького і про міжусоб'я, що були в малій Росії, і про його смерть. Продовжувачі й довели цей твір до 1734 року, а сам він кінчається 1702 роком, коли, очевидно, й був написаний. Літопис обіймає розповідь про події другої половини XVII століття. У 1878 році його видала Київська комісія для розбору давніх актів за редакцією Ореста Левицького в наші часи видано було його втретє, видав Дзира в Києві в 1971 році. Більшість учених, що займалися літописом, прийшла до думки, що автором його був Роман Ракушка-Романовський, військовий та суспільний діяч, Часу руїни. Загальна властивість літописів і козацьких, зокрема, та, що вони сполучають матеріал про події, що відбувалися до їхньої постанови записувати їх, отже пишуть історію, укладаючи хронологічно по роках за матеріалом, а в продовження часом записують події, які бачили самі. Літопис Самовиця також має цю особливість до 1672 року. Це історичний твір, а потім Діаріуш, щоденник або його опрацювання. Події йдуть, як уже бачені, власними очима. Мова літопису книжна українська, хоч значно ближче до народної, аніж мова інших літописів. Особливу увагу тут відведено повстанню Богдана Хмельницького, яке автор справедливо трактує як визвольне, але засуджує тих, що пустошили країну. Обстоє лад проти сваволі. Автор-прихильник думки, що реєстрове козацтво має посісти в країні стан, який посідає шляхетство, до Запорозької Січі ставиться неприхильно, як до свавільників, зате до польського короля з пошаною. До Кримського хана має негацію, як взагалі до татар і Турк загалом був прихильник цивілізованої згоди з поляками. До чого не дійшло через пиху гетьмана Хмельницького. До Москви і московського царя автор так само ставиться прихильно. Взагалі він бачив Україну обов'язково під протекторатом іноземного володаря. Здебільшого його розповідь спокійна, розважна і об'єктивна, але дражливі питання життя XVII століття, особливо російський гніт, Намагається оминати Він противник Союзу з бусурманами Засуджує за те Богдана Хмельницького Та Дорошенка Через що розказуючи про війни З Туреччиною Європейських народів та володарів Він завжди На їхньому боці З українських діячів Пряму симпатію Висловлює тільки Сомку та сірку Зовсім негативно ставиться до Виговського, Юрія Хмельницького, Бруховецького, до останнього за те, що опирався на чернь. Також неприхильний до Дорошенка, многогрішного, ще неприхильніший до Самойловича за його пиху. До Мазепи автор прихильний, так само і до московських Березневих пахтів 1654 року.